No, no, no és gens fàcil. No és gens fàcil perquè, de més, cada personatge és una història diferent i jo penso que això hauria de quedar una mica reflectit en el programa. I deu ser cert que quan parles amb uns t'expliquen una història i quan parles amb un companys d'aquest mateix te'n explica una altra? Sí, el que passa és que hi ha històries que coincideixen, no? Uh -huh. Però si sí, cadascú té la, té la seva versió dels fets. El que jo penso, independentment de tot, és que hi han, no diria enfrontaments però sí que hi ha diferències no, no, ja enfrontaments, hi han, hi hi hi i enfrontaments en algun en en en cas tothom. també són però vull dir, jo penso que el, que el que també passa amb això és que jo penso que això passa en tots els àmbits professionals eh? el que sí. passa és que amb la cançó sí. es nota més i que aleshores jo penso que de tota manera és un moviment que és ric precisament perquè, perquè són molt diferents clar, entre ells i perquè hi ha tantes postures sí, hi ha moltes postures, clar uh -huh. i tens dada, o teniu dada més o menys d'emissió? a finals de maig, començaments de juny molt bé. L'equip és? I està configurat? Mira, l'equip és el realitzador, és el Juan Antonio Gamero, el productor és l'Ignasi Muntanya, i d'equip de càmera portarem l'Alfredo Álvarez i el Juan Maria, que no me recordo d'alcun nom, perdó, perquè sóc molt dolenta pels noms, que és el de so, i encara fa falta doncs, afegir-hi el, el muntador que portarem de vídeo. Suposo que vas veure la història dels 25 anys i de TV3. Sí, el vaig tu, veure. com a dona incrustada en aquest metier, per fer un resum, una impressió general, què en diries? El que, el que em va del, del que et va semblar a mi em va agradar eh? i no ho dic aquí ara per, per, per allò bé. de quedar bé i tot això. a mi em va agradar allò de TV3 Em va agradar vaig trobar que fet un, que era un resum ben fet i que a més passava molt bé perquè un dels problemes de fer un programa d'una hora i mitja és que el ritme no baixi uh -huh. uh -huh. que... et pot sorprendre pensar que vas a veure una persona que t'explicarà la seva història, la seva manera i després resulta que te d'una manera quasi bé total i, i, i això doncs, és, és, és certament un impacte o almenys un, un no contari amb aquell guió o amb aquell preguió pot passar això? que hagis anat a, a raure amb una persona amb un popular o no popular o algú que configurava aquella primera editorial o aquells primers o aquells primers músics o cantants o escriptors o lletristes o poetes, etc. i que de prompte s'atreveixi com tot altra, com tot una altra història amb la que no hi contaves? Bé, això, això una mica em va passar al començament és a dir, al començament el que jo, el meu sistema de treball és llegir-me tot el que puc i assabentar-me en tot el que puc i aleshores, si es, si, si es, si es pot fer que és el que s'ha pogut fer amb aquest programa és parlar amb cadascuna de les persones abans de fer el guia definitive que és el que he fet, més que res perquè després és bastant difícil que en el moment de, del rodatge et canvi o sigui, poden canviar alguna frase, però el contingut del que van a dir ja el saps, i per tant el guió jo el faig quan he parlat amb tots ells. No? Aleshores sí que em va passar que de llegir coses, a parlar amb ells i a saber la seva història actual, que evidentment ara és diferent per alguns que, que per altres, sí que, sí que vaig haver de fer una variació del que pensava jo que seria el guió definitiu. Mm -hmm sobretot per aquesta situació doncs, que n'hi ha alguns que fa temps que no graven i el que tot, el, tot el que seria bueno, si hi ha o no hi ha una infraestructura de política musical en aquí. I el comú, el comú per quasi bé tots és que ara no hi ha tota la protecció que, que cadascú esperava o somiava que hi hagués hagut? Sí, però jo penso que això, independentment dels que els hi van inclús els que els hi van millor les coses, pensen això també. I aquesta és una història, una història que continua surdosament, però televisió espanyola i tal com ens diu Laura, pel més en... està confegint una altra, i o una altra, o la mateixa, perquè diguem que la història creix i que una branca és una branca i l'altra és l'altra. L'altra serà aquesta història que prepara televisió espanyola, que s'anomenarà, m'has dit... Jo que tinc un sistema i és que el títol el paso sempre al final, així o sigui que no ho puc dir... Perquè sempre el poso al final quan tinc tota la feina feta. Però és evident que serà sobre la cançó. Sí, sí, sobre la cançó, sí. I des de que va començar fins a... Ara des que, que no acaba... va començar el que passa és que intentarem una mica evitar allò dels 25 anys, Clar. sobretot doncs, perquè hi ha molta gent que no hi està de cor i que, per exemple, doncs, per posar un cas, el Raimon no el va, va composar el Ben a l'any 59, per tant, mm -hmm. és més de 25 anys i perquè Clar. les reunions que es van, on es va començar ja està una mica, no tota la nova cançó, però sí el moviment dels 16 jutges, doncs van començar bastant abans, del 61.